Finns det några dietära krav för att bli kreativist? Det finns inga dietära krav alls, men vår kyrka uppmuntrar konceptet av salobegerd leverne. Det betyder återvändandet till naturens lagarefältet av nutrition lika mycket som vi har återvänt till naturens lagarefälten av samhälle, regering, religion, ras och genetik.